Він не пішов. Її звали Фросиною, по вуличному Пріська. Жила сама босирота, добра дівчина, але трохи того. Її хату не обминав хіба що ледачий. Вона бідака за кожного заміж збиралася, по-чесному. Останнім був агроном на прізвище Хитрий. Ходив-ходив, а тоді Пріську знайшли на бантині. Повісилася. Залишила записку. Чотири слова. А ти, хитрий, помни. занадто не любив загадок. Вони його дратували. Через те не читав детективів. Чому хитрий? Ходили ж усі. Думаю, ті просто користалися, а цей одурив і образив. І до чого ваша байка? Терпець занадтому. Вривався. Валентина викинула недопалок. Хочете, я вам свої роботи покажу?» «Тут недалеко, в кінці вулиці». Люмбаго уважним поглядом провів занад того тіну до воріт маєтку. Літка теж побачила і вкрилася червоними плямами. Люмбаго зрозумів, що за мить одержить оторване годи. Лідуню, давай, но. Ну... Посидимо в саду, доки твій занати виконає одне моє інтимне доручення. Люмбаго схилився до ліченого вуха і зашепотів. Літка миттєво вимкнула сльози і недовірливо глянула на Толіка. Слово честі! Люмбаго притиснув руку до грудей і віддано зазирнув їй у вічі. Ти тільки не виказуй мене, мадам, згода? І давно ти... Літка округлила очі, в яких вже світилася непідробна цікавість. Цс! «Скрізь шпигуни!» «Толіку, кицюню, розкажи!» «Присягаюся! Від мене ніхто нічого!» А я було подумала, що занадтий скакнув у гречку, доки я ходла як проклята. Занадтий перестрибнув слідом за тіною газову траншею, а вкотре заприсягнувся відновити зарядку і хутко пішов за жінкою. А вже вірив Толікові, що все загараздиться, повнився чудовою травневою дниною, присмаченою алкоголем. Сюди. Тіна з висоти зросту легко перехилила руку через хвіртку, откинула клямку, пропустила занадтого. Кругом Сліди нещодавнього будівництва. Але красень котедж повністю вилупився з шкаралущі і вивищився над садком. Зупиняв погляд незвичний скляний дах другого поверху. Ще я до ладу не обжилася, закінчено лише майстерню. Маю працювати. Відгонило фарбою, сирістю, пусткою, незатишком. Мешкаєте сама. З матір'ю. Тіна відказувала коротко, як у в струю. Так, слухаю, нікак ніт, І це приваблювало. Мовчання для жінки – найвиграшна поведінка. Скринька, ключі від якої не знайдено, і яку не знаєш, як відімкнути, завжди уважається сповненою діамантів. У майстерні Тіна осадовила гостя на раритетний стілець, Гарно відреставрований або ловко підроблений під старожитність. На чверть просторого приміщення тьмянів комод. Справжнє диво – комод-будинок, комод-місто, комод-країна. У чотири поверхи з колонами безліч у ящиків і шухлядок, оздоблений гірляндами зрізблених квітів і плодів. Дерев'яна мережевна діадема овінчувала всю споруду, сягаючи високої стелі. «Подобається?» «Фантастика! Де ви його знайшли?» «У Бельгії. Я там розписувала собор. Замість частини гонорару взяла собі це і ще кілька речей». «Хто ви?» Тіна готувала каву по-турецьки – у прилаштованому для цього залізному ящику. А вправно пересувала крихітні джезви, загрібаючи ними гарячий пісок. А я, а Вовк,